Hej och välkommen till Underytan-podden. Med mig, Anders. Och med mig så har vi här till vänster. Milau. Äh, Ibbe. Och här på andra sidan sitter Brian. Och idag ska vi prata om ämnet. Behövs verkligen pengar för att vara lycklig? Intressant. Så vad, vad, tror, vad tror vi? Det vi kan tänka på när man får det där. Eller när det sägs. Uh, framförallt där det är så här pengar ju glädje och kring det, det är ganska mycket man tänker på det är ganska mycket som snurras i huvudet när man får höra just det där så jag men det ska vi gå in lite vidare snart så jag vet de, vad de andra här får tänka på när de hör det precis om man tänker, vad, vad, hur skulle man definiera lycka korta, korta drag? Va, va, vad tycker du Milo? Oj, lycka. Det är väldigt, ett väldigt brett ämne. Man kan ju känna det på väldigt många plan. Som jag sa innan. Psykologiskt, emotionellt, fysiskt, mm. sexuellt. <här> <här> Så att just för mig, ja, personligen ska jag bli. Jag ger vidare. Det eh, behövs pengar för att vara lycklig, eh, som man sa, i vilket plan. Alltså, en person kan vara väldigt lycklig, men den har en, den har en källa till dens lycka. Så, då i frågan eh, liksom, vad har källan använts? Vad, alltså, vad har källan för. Vi ska se Relation till pengar. Så en person kan gå till en psykolog och hitta lycka. Alltså det kan men man inte. Det blev invol alltså pengar var involverat. Precis. Personer. Man kan tänka, är det materiella saker eller är det eh, handlingar? Precis. Um, nej men alltså det, det är så intressant med eller lyckan och så vidare. Men för mig personligt är det hur jag mår. Alltså mitt mående, mitt livs kvalitet och um, samt fy, alltså hur jag mår fysiskt och psykiskt. Um, det är en lycka för mig hur jag mår. Mm. Mår jag sämst då är det lite mer som att Nej men nu, ingenting funkar nu. Um, allting är bara att fatta med trådheten, um, kan inte röra på mig och så vidare. Då där är det en annan känsla, då är jag inte lycklig. Men jag bra ju bra. Um, säga, har jag tränat, timmar joggat har um, hållit mitt um, regelbundet um, kretslar på nivån där som den funkar på eller det egentligen ska fungera på då är jag lite mer gladare samt med lyckan. Mm. Jag tänker att um, man kan ju ibland försöka köpa massa grejer ta mm. sms-lån och Nej, men, delbetalning alltså, att... det är väl det man tänker på när man får det där med lycka det har ju lite grann alltså det, det har ju lite grann någonting med pengar att göra med vad, vad man egentligen har att göra fattar du så lite mer så um, kan, jag, kan jag då det, säga det på ett annat sätt um, det behövs pengar för att vara lycklig så kan vi bara säga... Um, hur mycket pengar behövs? Nej, never mig. Jag kan inte formulera nog. Om jag får inflika någonting... i det här med lycka så, nu när jag får tänka lite mer... så tror jag att min lycka skulle sitta i... hur mycket trygghet jag har i min vardag. Mm. Hur trygg och bekväm jag känner mig i min närvaro. Oftast är det ju så att... Um, om man säger så här, vi bor i ett kallt land, eller ja, 75% av årstiderna är väldigt kalla mm. <laughs> och typ nästan 25-10% är väldigt varma. Så då är det väldigt mycket pengar man slösar, eller jag gör det i alla fall, på att ha en hemma och exempelvis... ja Mm. Ja, men alltså, det är väl det jag har försökt att förklara här till Anders um, här är en Anders här som sitter bredvid med att um, lyckan har någonting med vad du egentligen har att göra fattar du? Um, samt med hur du själv använder det det hämtar just här graden av att vara lika, alltså lycklig förlåt precis um, Hänger du med vad jag säger? Ja, jag tror det. Nej, men det, att du... Eller vad tänkte du på? Det jag tänker rent personligen är att från, från erfarenheter så när jag har liksom spenderat pengar på att köpa sig liksom studieutrustning mm. kan jag gått mycket pengar till det. Mm. Men har jag blivit lyckligare av det? Det är frågan. Dock, ja. dock kan jag ju tycka att eh, gångerna jag kan använda eh, prilarna ja för att vara med andra och skapa mindre med andra mm. det, det är mycket mer lyckosamt det är väl det, och jag tycker att det är just det, alltså det just det är den känslan som är lyck alltså, som får en att känna sig lycklig fast det är väl lite tvärtom också att det är svårt att förstå det men kan, kan du då kan du förstå det ja, men det är så otroligt och verkligen så intressant men framförallt det man har vad det är egentligen man har um, hur man använder det man har um, och så vidare så det är så intressant men är det någonting positivt eller negativt det kan ja. bero på jag tror att det är, om man tänker att det behövs egentligen inte så mycket pengar för att göra vardagen lycklig och meningsfull jag att man kanske i och för sig behöver alltså sl kort exempelvis, eller liksom mm. pengar för mat för att kunna vara inte ja. vara hungrig och kunna träffa, liksom, ha ett socialt. Det, är det. Men, men, ja. Behövs lycka för att få pengar. Mycket bra, tror <laughs> jag. Mm. Jag tror att det hjälper rejält. Är man lycklig och, och kan man vara göra något passionerat mm. så gör man det ofta bra. Och då är det lättare att få betalt för det. Ja, nej men alltså det är som att ha potatsa hemma hos det men du kan inte laga mat är, är du dålig lycklig. Nej, det har du inte. Men då kanske men, man är, blir... Men man blir det, eller vad tänkte du säga? Precis, då kanske man blir lycklig och att man måste liksom träna på matlagen mm. dag ut, kväll efter kväll det det, som man blir alltså, mest det, det är det som... Kolla nu du håller på att hämta in um, ett annat ämne som kallas för motivation och, och att vara motiverande men, men lägger vi just det där samtalet i, det, i detta samtalet vi har nu? Det kommer bli någonting annat. Fattar du vad jag menar? för Samtidigt hänger det ju ihop. Motivation och lycka är ju, det är det, jag. Men, alltså, ]en. Jag hade bara ett litet exempel ja, med att uh, vi säger du har pratat trotsamma, du kan inte alltså, skala av dem och, eller laga mat. Då är du lycklig. Nej, men du har lyckan. Jag tror att uh, uh, för att summera det här ni pratar om, att och samtidigt fråga om lycka är kunskap, om man kan lära sig att bli lycklig eller om det är någonting man känner. Mm. Och då går vi åter tillbaka till alla de här olika stadierna och eh, jag tänker att eh, detta börjar tråden. Mm. <laughs> ja, men det är väl det framförallt att lyckan och att vara lycklig har något med kunskap att göra egentligen, men det vet vi inte. Ja. Fast det får man ändå höra eller lyssna på när man lyssnar på de otroliga begreppen. Det är ganska intressant också. Är, är kunskap, är det, ger det lycka? Alltså pengar ja. för utbildning och ger det lycka liksom? Mm. En del säger att kunskap är allting. och det fan är det. Um, kan du använda kunskapen du har på ett bra sätt? Så nu när vi snackar då, om kunskap. Eh, hur kan man tänka för att vara lycklig på en budget? På en budget? Mm. Om um, man ändå har kunskapen. Nej men. Framförallt tänka på vad du ska satsa på egentligen. Så mm. logiskt. Jag tror, också. Logiskt, mm, då jag tror också hur just, man är uppvuxen. Jag tror att det är väldigt mycket ser man... Ah, mina kusiner som bor i Latinamerika... Som har växt upp liksom... Bland pinnar och stenar. De är väldigt lyckliga så... Så fort de får gå ut och leka bara. Mm. Eh, medans... Ja, ah, tar man mig ett exempel. Mm. Eh, och andra, alla andra barn som varit i min... Om, Omkrets när jag var liten... Så behövde de liksom <skratt> mer spel... Mer liksom kläder och mer sådana saker för att känna den här tomheten som fylldes. Och, eh, jag kan relatera på någon front den här tomheten man har ibland. Och jag kan säga att jag är inte fortfarande helt lycklig. Eh, det finns många saker jag skulle vilja att förbättra med mitt liv. Eh, och eh, känna som den där tryggheten och inte behöva stressa mer och tänka på att ja, tänka på aldrig behöva tänka på att kommer det finnas en ny morgon. Just det. Det är ganska bra tanke. För det tycker jag är ganska vanligt i min vardag liksom, att man är stressad mm. och, och har man för mycket stress... Ja, då skulle jag inte säga att jag, jag är liksom lycklig Nej, men När det blir ångest på Nej, Men då ska man inte glömma bort att det finns olika saker man kan använda sig av för att hämta tillbaka glädje som man önskar sig just då um, lite mer med att um, utta jogga, det är någonting folk är nu ute på gator just den här kvällen, inte bara den här kvällen, men just på den här tiden. Ganska många som rör sig så jävla mycket, de, de, är, alltså de är ute nu och springer och joggar, mm. inte på ett idiotiskt sätt. På ett smart sätt. Målinriktat, liksom. Det, det, det är ganska mycket och många små saker som påverkar ens lycka. Mm. Jag tror att det är viktigt exempelvis ser man antalet äh, deprimerade personer i äh, länder som har lite bättre ekonomisk välfärd och så. Mm. Då är det väldigt mycket för att de stänger in sig. Och vad jag kom att tänka med alla de här åren- då jag själv inte mådde så bra- det var att man måste låta livet komma in- åtminstone öppna ett fönster. Höra fåglarna, mm. se myrorna Du vet, se livet runt omkring dig. Det finns så mycket mer än bara- materiella objekt och människor. Det. det finns liv i alla dess former. Leva lite mer nuet och Inte bara i mobilen. Det är också. Så era sätt att liksom vara lyckliga på en budget- det är att byta fokus- gå och liksom göra något annat nej, det är inte det det handlar om jag, jag tror jag ska... det är med budget det handlar om att um, kunna utnyttja en viss summa som du har eller tiden du har med framförallt det ofta används när det är pengar, när det kommer till budget um, det, det är viktigt att som, som du säger liksom, att man kommer ut som jag sa, som jag ville avsluta innan. Att man låter livet påverka en. Gå ut, ha mål i livet. Var ute och inte vara beroende av hela tiden. Liksom saker som kostar. Som Ibbe säger liksom att. Behöver man verkligen budget för att Alltså budgeten, budgeten går för 500. Ehm... Um... På en viss, alltså, vi säger en budget för, på för 500 går... En viss folk använder det för ungefär um, två, tre dagar. Men för mig går det på en vecka. Jag tror Så att, hänger det med på vad jag försöker säga. Inte att jag försöker vara rolig nu. Men det jag vill komma fram till är att... Um, det är inte, alltså det, detta är alltså intressant och vi alltså det är sådana små saker vi egentligen borde börja ha koll på alltså hur det funkar och hur det är egentligen för med ett sånt budget alltså med ett sånt budget som drar sig på ett sådant sätt då blir det inte bra för jag tror att det blir bara negativt man mår bara sämre och sämre om det är med att göra. För jag, jag tror inte heller att man faktiskt behöver en budget. Det Jag tänker är att man kanske vill ha en att man ibland behöver pengar för att kunna vara med på saker med vänner, event, bilda minnen. Mm. Men då kan man tänka, måste man egentligen gå på den där ja, musikfestivalen som kostar 3000 spänn för en hel, eller mm. kan det vara lika bra att liksom, men... tänka outside the box? Liksom. Alltså, det, där är, det där är så logiskt. Um, du har tid och du har vänner. De två olika ämnen vill inte skilja från en andra. Men um, om du var med, det jag skulle göra det um, för att just det som verkar vara så dit och kommer slåsa bort tiden för mig och mina vänner, för jag kan inte hänga med på det på grund av mina fickor, hur det ligger till med dem. Um, det jag skulle göra, det är att låta ge dem de, deras egen tid just då med det här uh, eventen du pratade om. Eller det kan vara vad som mest. Men i alla fall, passa in någonting som funkar för mig samt med mina vänner. Eller dina vänner som du tänkte på. Jag tror också att uh som vi har stått och diskuterat om det verkligen behövs pengar för att vara lycklig då tänker jag är inte lycka bara en sak och pengar en annan sak um, vad jag har känt förut när jag har försökt finna lyckan om man säger så när jag gör så här med fingrarna det mm. är att som ni säger umgås med vänner göra många saker och det kostar pengar ibland men i slutändan det har inte med hur mycket pengar ligger på de sakerna som, som får mig att känna lycka när jag är med mina vänner och roligt, event exempelvis. Utan pengar, pengarna går åt exempel att försöka överleva min, alltså min liv nära min kropp. Är man ute mer än fyra timmar och man blir hungrig, då måste man hem igen. Är man hungrig är man kanske cranky och inte lika lycklig längre. Nej, och det är väl så. Man blir sinnesstillståndet förändras. Man blir trött man kan inte, man orkar inte vara liksom glad hela tiden men det är tär på en till slut och då blir det tråkigt att du måste hem för du inte kan vara med din kompisar skulle du ha pengar, skulle du kunna gå och köpa mat liksom? det, är, att det, handlar, det handlar lite grann om att välja vad man egentligen vill du lyssnar på Under ytan-podden. Under ytan-podden. Under <trycks> ytan-podden. Du lyssnar på Under ytan-podden. Under ytan-podden. Under ytan-podden. podden Under ytan podden, podden. podden. podden. podden. podden. Okej, okay, då är vi tillbaka. Och Anders drog. Ja. Han behövde repa. Minus ja. ett. Ehm, om ni hade en miljon kronor- hur skulle ni använda dem för att bli lyckligare? Jävlar. Starta en demonstration för okay. att ta bort alla pengar. <rär> ja. mm. Vad skulle du göra? Brain. Brian? Um, det är mycket man kan göra med det. det Vad är det första du skulle göra? Tänk att man har ganska mycket och göra med små pengar man har med sig samt att man har räkning att betala heist um, <laughs> man har olika intresse med pengar samt med det man vill göra med sina pengar små pengar kan det vara eller en miljon kan det vara men framförallt att tänk, om, alltså tänk på att du tycker om att resa Kanske åker det någonstans. Um, tycker de att gå på restaurang med kompisar. Satsa på det. Så det är ganska mycket framförallt man kan satsa de pengar på. Men för mig själv personligt. Um, just nu jag har ett livskretslopp som jag inte vill prata om här nu. På mikrofonen eller just med den här podcasten att vi Jag tycker det är privat. Jag behöver inte prata om mitt liv, så, så. Um, men med små detaljer skulle jag säga, kanske uh, betala räkningar. med mm, en miljon. <laughs> ja. Like, what kind of house do you live in, bro? Som miljon. Jag mm. har <laughs> ganska många räkningar, <laughs> små räkningar, i skuld, eller det jag pratar om. Mm. Well, ehm... Um jag skulle investera dem i antingen aktier eller fonder. Och sen äh, få liksom större pengarflöde. Och sen investera i mitt liv och andras. Som jag känner är passande. Det kan vara från typ äh, välgöring. Men då, alltså, då är det verkligen sådär, äh, välgöring som jag trust in och känner är okej. Okay. Jag skulle bränna upp det. Ja, <laughs> ah, du vill bränna en miljon. Jag tar rumpa med det. Vi samvänder pengar för idén Det är lugnt. Det är så intressant för att uh, du nämnde lite grann om aktier och sådana där småbolag. Um, det är egentligen inte så... Alltså för det är det första man tänker på när man får en miljon. Men det hade varit någonting bra att tänka på. Um, att man tänker på det just som du sa det. Fast jag tror att jag hade inte köpt på aktiel. Istället jag hade på synliga assets. Uh, som jag kan hålla på med. Se på. Så att även om jag inte har pengar kvar, jag ser på att um, det, det har en viss summa som möjligt. Uh, åtminstone går det att kasta tillbaka bakare eller lämna tillbaka det för att få tillbaka mina pengar. Så att köpa en miljon dyr så här, tavla och sen bara efter några år en blir ja, det dyrare. That's all, that's all. Ganska smart. Ni vill ha så här utvinning av de här pengarna. Mm. Jag tror... Jag gjorde en beräkning förut när jag var tråkig. Nej, nej, jag hade uttråkigt Och då insåg jag att det behövs bara en miljon för att leva ett stabilt liv. Och mm. då menar jag stabilt. Eh, ja, det, så att jag det, jag det. man har redan allting där. Så mm. behöver man verkligen mer. Man har redan allting här. Här tror att pengar är farligt att leka med. Det är, ja. mm. Så varför fortsätta leka med det <laughs> Man måste inte leva ett fint liv och sen vara där. Så om ni alla hade en miljon för idag, mm. hur skulle ni spendera det? Jag tror um, man behöver värdesätta sig mer. Det beror på, ligger det på gränsen? Nej, om det inte gör då är det mycket man kan göra med det. Vad skulle ni göra med pengarna um, för idag? En miljon, sår du? All... Så han en miljon? Ja, mm. mm. använda allt idag. Um, kanske ta körkort. För mm. jag har en ungdom, alltså jag behöver köpa körkort. Um, och jag är en kille. Jag är bilintresserad. Kanske köpa en bil också. Um, eller vi säger två bilar. En som är som en aktie för mig. Mm. Någonstans en annan bara till mer personligt. Um, samt små andra saker. Vidare och så vidare. <laughs> jag tror jag skulle köpa en bondgård. Som mm, jag inte behövde bondgård. betala av. Och en husbil. Alltså vet att. I, jo det finns väl saker. Men en bondgård som kostar mycket pengar. nu, det tror inte. Kanske lite utanför Stockholm. Jag tänker där för att. Uh, då kan man vara självförsörjande. Och ja, inte har... behöva vara beroende av pengar. Mm. Det Då det tänker det. man skulle... långsiktigt på ett annat sätt. Man känner livet. Det är inte inkomster. Philosopher Milo, everybody. <laughs> ja, ja. Nej, men jag skulle spendera i uh, att skapa min egen trädgård i Sverige. Så försöka få växter som inte har vuxit- i Sverige växa. Agronom. Ja, exakt. Yeah, like, liksom spenderar på agrikultur. Mm. Och försöker få det att funka. Min farfar, han bor i Amazonas. Han mm. har byggt två egna hus av glasvaskor. Ja. Och lera. Han lever där, har sin lilla gård och så. Mm. Och går från hus till hus. Från sina två hus. Mm. Och varierar beroende på årstiderna. Så att jorden får vila ut och så. Mm. Ja, han har ju ett hyfsat bra liv, men är han lycklig? Nej, men alltså med en miljon man tänker på kanske lite ibland så, um, um, ska jag dela med mig just den som man eller inte det är någonting man kan också tänka på vill man det, kanske ja, gör man det, vill man inte kanske spenderar det personligt uh, Där är det inga fara också men um, att skänka lite till såna här, uh, barn, alltså det finns lite olika föreningar som finns där ute med cancer att göra um, folk som inte var bra, kanske kasta lite till dem också jag har väldigt invecklat uh... En teori om hur man Nej, kan lite. balansera världen. Mm. Men då blir det bara väldigt, väldigt tillgjort och strikt, tänker jag. För det är ju, ju människor varje dag mm. okontrollerat, som, som det dör människor varje dag och, och då är det så här: antingen tänker man på sitt egna liv, eller så tänker man på allas liv. Men det är ju nya, det kommer ju nya hela tiden. Mm. Kan man tänka på alla? Ja. Då tror jag att man behöver mer än en miljon. Jag tänker att kan man skapa en systemat, ett systematik som fokuserar på någonting. Like, den har en generell fokus men det finns en systematik bakom den. Jag tror att du har sagt det. Agrigultur. Ja, exakt, det var det jag Sätta med. in det obligatoriskt i skolorna så att oh, folk det ska... vet hur att överleva mm. och minimalisera sin ekonomiska budget och inte vara så stressad över beroende av pengarna. Det kan vara ett steg mot framtiden. Mm -hmm. yeah. Start planting, Bo! Ja, det var allt. Eh, det var under ytan eh, Mer den temporära host <laughs> Ibe och Brian. Mm. Ja, och eh, det är också temporära tillfälliga host Ja, Nej, det, det, host. <laughs> ja får se när jag kommer tillbaka igen ja Milo det, det se var se så det. kul att ha det här på plats and there we go du har lyssnat på Under ytan podden en podcast som görs av ungdomar på dörren en kreativ verksamhet som drivs av Mäster Olofsgården i Stockholm för mer information besök dorren.nu. D-O-R-R-E-N.nu Musiken i början och slutet av podden är gjord av Tuvali Werner.